ورحمتہ علیه وسلام اور علی فہم دفتران تپینان بران جان مصالح السلام علیه وبلغ بے شک علی فہم دفتران تپینان گندم بیااتنا کرلینا دین کار کو د ټولو معجزہ نولده يوليه ذات شده ازت عوده قدرت مالك یعنى ازت نولده شکن بده ده ازت زیاد لری و طاقت زیاد لری كران بصد فا اخس مانه قلوه الزیمونده ده اخذ عزیز نولده ده ازت خاهم ده مختبط ده ازت خاهم ده ده غده طاقت و ده ازت مقابله که ده مصر باتیس مده او د ټول سوره الاخرونه د بیان په بېلګه کې. نو سمونه. مګر سوره چې سمه سوره قمار له د قیامت د بیانونه چې قیامت راځي شو. یو تر هغه چې ساعتونه شپه قامت. سپانه د زده شو چې هغه ترانځي شو د قیامت علامه موجود دا د محمد چودې دل دغه خبره د یوې عامه چې په شولیشن دوستو ته دونه چې دا دوستوري وروزيګي د خاتمه ښاړه کافرانو خدای نه انکارو فلې په دې کافرانو ته د یو پیرزو قوم او مايان ساده ښای چې کله تاسو د خاتمه دنیا کې ما خاتمه دواستې پاتونه په ورځ باندې یوې خاتمه ته قوم عاد بانده، قوم سرمود بانده، قوم لوت بانده، او دنیا قیمت تیو در آخرات آزاب لای روحی مجانی نو قدرت کمسا در روی شک و شبان در قومون خطاسو پیجنه در تینز قومون در استاسو نتشمیل که في زیاد تویه در مکی که آفران پښتو کې زیات او په بدن کې زیات او مال او دولت او په مال کې زیات هرې د پیروانو سره چې خراب سلوک وکړای هغه انجام وره اخر کې بیا د دوی ته د نصیحت او د قیامت پرانځې کې د معلومات byteArray قیامت پر از کان سو حال متغیر دی نه مسلمانان نه وسین دي دوی نه متفق نه احنا بالله من الشيطان الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم اكفاركم حير من اولئكم عملكم براعتم في الزباق عم يقولون نحن جميعا منتصر خستاصو دا زماني دا كافران حضوري باكتوية ومسلمانات الله دا كافران خري من اولئكم دا هتيرنا. انبال لكم <مسكس> مرات في زلو ياترا صدقلاصي سنست تا باخانو کتابونه تاسو باندې نه ښه چې را مخکې بیان شو نه خبره چې دغه حاله کې دنه من بنه لاكين متصل عينه پس کې فيها فتاسون اكو تاسو نو په واسه کې چته او نه عاد وسمون کشمیر کې نعرف استاسونا واو بدا هره دماغ و دولت و دجسم و دشمير په اعتبار چه دا غی دا انجام شن تاسو والشکاه تاسو دا غینا خیئ سچ بچ بشه نعا کفاركم خیر من قناهكم استاسو دا کافران دا ورد دا تیرنا سچ دیب بچ او کنا تاسو سرائه کافران و براتم في زبر دخلاسی سو سبوت او سانت شتا پا پخوانو کتابون کی دام سو کداو اے چی ارائی با نو صدق دیل طرف اس آهد لیکل شتا ام یکون او کداو اے نحن جمعیع امنا متصر منطول غلب من دون کیو یعنی سو قضاء نیش را آوسته من غالبی دون کیو من دری کتا سره دا وینا واه نو وینم خماره ا کتا سره دا فنهه تا په ساده نو امید خلاصې دون نو وینم خماره ا کداه چې مونږ غالیبو د قیامت پر از دنیا کې مونږ باندې څو ته د عذاب نشه راوستي دا درې مخاورا مخبره کلا صدر کې دی شي ممکن نه نو په دې په خپل لاړ روان دی ځوان په سې وختونو کې د دې دا دایبې وہی ون منظم شمع نارق نابونیہ آزاد کنا پرینہ دنیا کې وونیہ چې دیوه شي کاست پر اور نن دمتی جنگی بدر کې جنگی بدر کې ډیټا فاندرا یو ہزار نفر اندري سم دیاں لسم سره اتوتري مضا اسنه او اولو خلاص ها سې بدانا سم ماشمانه سولاني دغه کار ته ریته او کیته کړتي ها په طرف ته د حضور پاک سره لیکل مسما اتوتري سي حضور پاک دعا کوه له موخارش شریف نه حال فصابر کې صحابو کې انہوں نے فرمان په غزدي جنگ پنځستواله تتماشه کو کوم تک شکست ونه ټول د نړۍ ترڅو ځکه مسلمانان تللی دا کوم فتحونه دا نو تكتب نو ابو بکر صدیق ورسره او چت کوسه نه ا دا یا ته د ساه زمن جامونو دا دا نه ماشی دی وشه ماشه ګراوه سي دا سي مست لکھ سات کې د نا هر څه په تاسو آتا خد تا په دو درک نو غر سړی کې او یو او یو دا مفدي د دې درې خبراتې چې موږ داسې فلاتي چې راوږموندو کیو نو داننا زکا الجمع دا نه زکه یو ځمن جمع د نړۍ و شکست په لري دا مخکنه قولي نو په کال د هجرت راه ته شو دا د مګوت هغه ځای مبر بر په دیمه کار د نو اته د لاس تقریبا نه لاس کړه په بغانثة يغزم والجم والويلون الضبا خليه هل لا أخذ دنيا عذاب دي غاسلية عذاب خلافات دي بل ساعة هم قيامت وقت وعدية دي دي عدا ليه عذاب دا فاروحش دي غا قيامت دنيا كي غا خليه نعمر وصعات وعدها وعمر وصعات قيامت رخش دا ديره يباتي دا وعمر وديره ترخا وخاركوه من المرآة دي مروحي نكي لكي أخذ ندوه لنا بل الساعة واضحا واموه لقيامة رزديره بطناكلا واموه يوزني حجرة إمام أبو الحنفة دهوه نخل الكل وداعي عدوه بل الساعة وموعدهم والساعة واضحا واموه وقت وعدينه ها قیامت بیل صحیح و بفیده و بیل ترخده بیل بیل با روح کسی این المجرمین فی دولار و صعب علتا که بیل اطول مجرمان پا, پا کمدو کی پا گمراوون ان انا المجرمين بيشك مجرمان تلبلان في فا اولوه غلطه اكي بای انا ده غلطه انا تجبه اونه تیموه و دمروه و سعر او پلمبوه اكي بای یوما يصحبون فالنام ها باغا وزی چه دیبه رفت لکیه اوکه على وجوه ام علاوره پا مخونه اوار تبروه لکیه زوك و مصه سقر اوسا اکه استكلف ده سقر سقر ده او سکی او ستکلیف دا اللہ دو دخل دیو بولی خقیل اپنی دخل نو خدینو انا کل شئن خلقنا رو بطلب من حرسز پیدا کردی پا یو اندالا پا یو وقت مقارن دا حکمت مناسب دا قیامتا پا اما یو پردران جو کردی دا دنیا بیو پردران یا اگر سا صعبو پا تقدیر کی باز کاؤ دا آیاتو و تحضور پاکوی په هر شي خلکونه د ادا هر څه په تقدیر دا خلکو یو په اندازه او داسې هر څه چې پورې تقدیر لیکو ته کو ته نه یو شان دي جوړه کړم نو چې داس پرنګونه له خلکو دا پخیزره کله سپری نه وي او نه هغه ته یو تر پسې نوی شي تاسو وانه نو سپریونه تاوي په دې کې هغه پوسټ د شیوه کې میوانې شته او نارنجي او ماته شته تا لنډه تاسو په لاته نږدې پیدا شی چې الله تعالی په جوړولو کې نه دا یو پرمرام د یو مشر متاله پر فرانسېسته جوړونه او نارمل حیرانه تجربه ستاسو سره به وي موږ ما ټول شیان خلق کړو په هر څه مونږ پیرا کړی دي د یو پرمرام تعالی قدر تقدیر هر شي په تقدیر پیدا خلې فیصلې شې وې نڅتا یا را شې ونه نه پرګرام موتابه ته یو رات موس کې یو راز واستو کې دی ان كل <سؤال> شيء من هر شي خلقنا بقضا پیدا کړم له په یو تقدیر او پرګرام یا اندازه او موږ لكفها ما كثرت تكلمني من دارين يا برنامج تاعك نسيت اه والله بصح وما امرنا الا واحده كلام همم المصح دين زمان حكم بعيد راك صوت مباركي هيا ضربت دستور يومك يا وسعدي نمير نوې حکم ځانونه په بازار راکړامت کې مګر یو رښتې د سټو د سترګو په اپ کې ماښام واقع اخلقنا عشیاکم کله چې ناشخه وګورې غوښتنې دا چې احلقنا عشیاکم من خلق کړي د دې په شان موږ خلق په خوانه شو چې دا د اټواد ولقد احلاقنا شياک من بیش شیعکان دادوی پشان آلاکریم شیع دادوی دادوی دادوی ولقد احلاقنا بیش شکمون حلاقی بیش شیعکان دادوی پشان آلاکریم شیعک ورزمانی الگش دا یقین شیع دا اسلام سرابی مقابل لارجو اکلی ناگی فریزم ان نه امره <مزور> بدل نه غوځي بدل هر څنه ځانوی بدل د کومې مستو د روسیا او مزياق دی د اسلام په نه تاسو سره پران شریک نه موخه ته کوئ د کومې مستو نظر د شیعه د مزياق زکه چې کومه سترګه چي ان وی د وسلمان په جماعت سره کافي مودا منافق خطر دی له سختو د ټول دشمن چې څنګه ویډاو پر اصفه دا چې موږ یې لري دا قسمنه هغه په ناشیا شارف امام غائب سره پروت هله کومې چې موږ اخمېته وایي چې هغه ځنه ناشیا شارف امام غائب سره چې تر ته هپا اولې اسکن دې څه چې موږ دې کې د سورته لا سو پا او هلکا عالیسه قبطنیم که هلا بادشی کلی دا حضرته حسان شبانه میاستی دا حضرته حسین نفرمال شبانه شبانه شوشوه قیامت نزده چی ما مقاید دوریازی نران کشن و خلقه تبوطی چی دا نسلوشی دنیا سفه نه او نا اول قسم دی انگلیزان دنو قرآن تبیل حدا قرمون چی دا يوسیه کتاب یهود ایمانی ها ایو دنیا که یو محفو دیو جینا پمخت از مکی شیخ حافظ با پینا نکے شوگان کی حافظ نی نیسی زنو تا آمیت نو دیو فرضی عقیدہ دا دولس امامان جوڑا کئے دولس امامان دا دا پیغمبران نمو بران لیکن در سب پرا فاپا ہے قرآن شریف دا پیغمبران بیان کری دا امامان حنو پاکی حسانستا نم پاکی افسین آخو لازمون دا سر گوننی دانو دا کم جیدی انا که اغاق بو قرآن کده انا که دول اصول دیوی ده دول استفافی را علیه ده برانه نشیقه ده مجوز ده ایرانی مجوز ده عمر فاروز زمانه که ده علاقه وانشترشو ده اسلام سره ده اسلام فجامه دشمنه نیشو کوله در رنگ جور یا متوازی مقابل دنی جور کره نمی آه ده اسلام دول استفافه مانسه شیره انا فرضی امام امام غائب خاری که تیٹوی ارسی شیره بیم خودے کی جدا دی زکب اون قسم دخلے پا ذات کرو سوال دخلے نہ کرو حاضر نحاضر دخلے ذات کرو مرگ اور جند نو دعوی پلاس کرو دویدہ هر سا علی سیبت ہوئے علی سیب قسم علی دی گوا د دی قسم علی دی مر شا دی مرگر شا دی اخلاس کا انا که دا صفت اغا زاد چه اغا بل شا و جلده اغا انسان چه دا بنا خبال مرق نشخ بجکو و لیمه وزنی دا اغا استا مرق و جنه اغا فلاشتنه ده اغا سردار دی رسول دوست او محبوب ده اغا زمونده سر بلنه خو خودی انده نده اغا فلاشتنه چه مرق و جنه اغا فلاشتنه شویده ها اخفلو زعمونو دا یاری پا خلاکی خاختو باری خاخونا ده دلی بی زعمون دا دونه خبر چی زمون علی خلق <تصفيق> دا مرد نبات بید نو داده قبر تسوکو نزیشتی ورسه او دور یعقاسی ورسه نا فرزی خدایی نا مشرکانا عقیده خبر پا داد اشیاگانا عقیده هایی پا خلاکی دنه خاختو یاری باری خاخونا پا چه علاوانی شویده؟ من まあ حضرت عالیت خودیوه ایو انسان تستاو ده اندو سفر شده ده اندوانا چه سمرا بوتان جود کدی گواره نا داغی ده کل خلقوی اکثر یعنی جدی زناون نالاوان که کرشن محاران ده که محادو ده که پاربتی ده که بیرو والی ده که لانتو والی نا داغی ده کل خلق ترشوه نا داغی پا نومی معالي سید بریکنی دی پیان هر روز فيه کتاب يا علي يا علي اخر كلمه ع شجرته ذا عالم مردارته فازي تا خدين خل خدای تهوازکه بلای مخلاص كن دي يا علي هلکه انسان ته واسو ما خدای تهکه زمون نه جدار دمونه تو ته علي دا لا صدا سريله پار جنا نه لن ته واسو جاي مسلمانانو دکان نه دي دشي نه يو چې ورسي شي اتو دخده پا نمسرا که ویزارم شه چپتا ده مسلمان نرار آنچه ورده ده آلو پا نمسرا که ندارپه؟ آنکه تاکیست تا دا سیده چه ماشون نیو شیع غم میاه پیرورتو ماشون تا سوز غرایوی که دخده بانده نخمر شا آنکه ده آلو بانده نجم ده پانده شا دخده بلکن دخده معطل ده آغی پانیسه سوال آلی سیمنا که قسم داروخنو بکری جدا ده شریعت جدا د جاوی دا حضور دا ټول دوستان دا کافران وغیر دا تینجوان تا تول تاگان توران هلو که یو خمینی خوطاس وار قصروانی انقلاب را وستیش هوای خمینی دیر وی کارو کن او اگا نوی پیغمبر چی دا تول پیغمبرانو سردار دکت او بای شکاله ی تیر که دیر شکاله جن کسی رو پینزه کسان تک کلی دا مو تول اسان دکره یوه دنا سټ تفوز کی چې په یوه د کسو خطیر شي نه غریبوی د رسول علی سلام مرغوی یو ټیکو ایساعانو که سټ تفوز کی چې ایساعانو که کوم کام خطیر شي نه غریبوی د ایساع علی سلام مرغوی چې لا په انبر مرګی خونی شي نو سټ کی دیش دینته تفوز کی د دوی خراب څنګه کاو چې د وزور رضا نتا ناتا ده کمیونس تو نشیعگان زیاد خراب کاری او دمرا بی زالانه نید ها پاکستان کی مسئیبت داری چه پا آنگا قوک او دوبان ده خراب کاری یخیلت ده پیخورد ده ریڈیو سٹیشن جنل مانیجر احشیعن نپاقا بماتمون اپریڈون نشارکی دلوس پا ماتمون اپریڈون نشارکی ده گورنمنت ده پریسیکرٹی خطرناک پوس احشیعن دا مسلم نیوز دا اسلام آباد ناچه اخبار رازی دا د شیا گاملک پیخوار که اخبار جدت دا دا شیا گاملک لاو حیدر اخبار دا شیا گاملک نو پا همو زینو فوج نیسر برا خطرناک پا لاو پندین مرکز که نا همو زینو باندوی خبزد یا, یا با قادیانی با دا وه د مسلمانانو د حکیمانانو ته مسلمان مې یو دین ناروغ دي ستخت نه راځي دا دي ستونه خنجانه د کافر پالاسکی له خپل رای نه لری ګډهږي د پالاسکی ضد دا حقیقت کوه د زمونږ پاکستان کې هغه دور باندې بشيې یا مفاد نه تورانس د تملنې نو شیعهونو اشیعانه پرانو دوه شیعه باندې اړه اوسه او غفریہ دا پرنده ګل جدا ان ته خاصان نو پرنس کریم احمد جهان ماندار سره اپه فرانس کې وسلی په خپل دا شیعانه یو ګډه شخص ته نو یو امبرزر د محمد باقر سے دا دوه زانو اسماعیل د ابو نو نو دا شیعانه چې په ریښتنه یی غیزانته اسماعیلیو أخي بيوي إمامتي تدريكي على وغيوينا إسماعيليان كرانا هذا أدوار المدينة من الموراكي خط هذا أدوار المخطولة في أهوية لكي أخي ماما بي دا أهل السنة أخي بيوي ديكي داخده يا صلاة نو كريم آخام وي بي داخده يا صبت كرانا حج نوي زكاة نوي من نوي روجيا نوي بيلا وي هو شكل مدل أخي السلام عليكم نور يا علي مدد نقول وردوه مولا علي مدد خوځه چې سمواد شي وی چې لاشي کریم الرحمن د دې خاصه عبارت خانه ناغي کې رسنه او کفره کې پسمتا ازل فی فریقریه آپه روانه ناغي حج وی چې زموږ په کریم خان نظر تروز بس مشو هغه ته د ګنا نه معقوله ققطه نه هغه د دې په زمینه سره خپلې ګټه علاوه کړې کریم الرحمن له د جهان مال دار ته هغه سائنو خذا کړی او بیر پخپل او کدر سلمان اوگی نوگه او خراس که نو زی پزید اوگی که اقا خانی ها دریگی لکا پیره ورکلید اسپا تارون والا جوڑی دولت داکه چنانتوول صوبه بیتنه و مستقید صوبه شی اقا خانی کشمیر پلا را یا با اندوستان صره یا بروس یا بروس صره لکه ان شرعت نه ورې پدې من کې ده که شرعت په دین باندې راشي دا پته لا نه پاره چینه خلکو دې مل شرعه دې شي ویل کله دا رغن نه وت افغانستان کې نه علي ابی ګولا خام زمانه کې شو نشي هغه او د وزانه د چا سره حق یې دې پور کې وځي شو راځي دغه پاد انګریز بلکې خپل پادانسان خپل مسرمان و تو وزان به سره کوځي سر فزمون قطانا نا دیو گروب کوئی او بل غراج نا دا این شکت دار قوان باید ما یوزن یولی افسر تا اید او سمده ما ایتاسو مالی داسی دیوزو حمایت که ویمون تا ما علمی چی دا قد دار قوان نا امیز دا زمانه سلی حدیثانا دیو تو دا خطر و کدا دا نکٹ کن نا درا یوشا نا پارکنه مشې ډېره خطرناکې وې په ټول سيزوني قبضه هغه زمون مسلمانانو باندې نه کړې دوی خپل د احمد ايسايانو تاسو خبرو وایې د جنگ په روم نشته په نړما یې د پاکستان کې چې کومه هندستان مسلمانان تلو لوې وي ني بنگاليان څنګه سره یوځکي ني پاکستان والره ولي د دنين د کاله محصور دي یو غاړه د مسلمان د پاکستان دی تر مسلمانان ته مننه به یې سايت هم یسعیا منتالم د زمون د غریب غریبانو फायदाوی ويتوانم لك خلق د یسعیا نش او د دا داس جرم دی چې تور امر به به کفاره دان کړی پرون جنگ اخبار ته ونه کرا چې جن یسعیا نيو طرف ته یسعیا منتباته يهوديان خو خود یعرب یې سم را کومه خاصه بل طرف ته یوه ناجوغان دی اتل کوې چی چی بل طرف ته شیطان دی د پور دښمن من طرف ته او د ا زه نو مسندران او دا څنګه خپل کورسې په ام کې د ریسټ هغه یو صورت دې دی نن خاصنه کنا فقيران عالمانو ملایانو کې څه د مون فراما نه چا ته تواکه وي دې بده په داسه کې د دې لري دا وځي نه فنډه نه دا خانه ومنه مملک نه خپل او په سپزه په پرمټي په ستوره دې دغه امر له دا غوڼه په مملک یو دې کو اعجا فیسه تیلی دل ترازی اقوام و خالفت که ملکان لازیگه و النوران که عوض وزیعان و پدر بارون که ناس که و لقد احلکنا چې کن مون خلاکوری دیده بید فشعن ورخو مونع فا هل نمون بکر سوش تشده دیده اجاعتو هلی خنوائی و کلوشه نفعلوه فی الزبار دیده سکری دیده کلوشه دیده با کتابونو که وكللو سرير مق مستط جدين على حرا او قد خبره کلې د ما سره ک د او بلشي اوقدټو کاات ان المدااف د کاثررا معال شو ان المطقين في جمعرات وار ب ش پرار کار سرماانبه او په في مقدست دس پو کې قد پضین عند الملك المقتدر نا غلی بادشاہ په دربار کې چې کوم د مه قدرت خامنه ولېکان به عیزه پزېريږي نا غلی بادشاہ سره په جنتونو په نظر کې خدای دې په جنت کې